Одразу по смерті Сталіна ми з професором Черкасом стали писати до військової прокуратури, до КДБ, до Міністерства оборони, питаючи про долю майора Мехна. Відповіді не було ні звідки. Почалася Хрущовська весна, мільйони людей вийшли з концтаборів, реабілітували загиблих. Про Гаврила Панасовича не було ніякої чутки. Тоді прийшов Брежнів, але Кизи зробили його маршалом. Маршалові захотілося спогадів про бойові подвиги, а подвиги здійснюються тільки під мудрим командуванням. Так над країною знову став виростати похмурий тінь генералісимуса. Про невинно переслідуваних вже не було мови, збудовано нові констабори, знайдено і поселенців для них, дисидентів. Так знову вмерла воля і вмер народ, тепер уже здавалося навіки. І тут Горбачов, і перестройка, і всі брами навстіж, і ми ніколи не знаємо кінця. Але початок був прекрасний, і саме той початок приніс мені несподіваного пакета у цупкій синій обгорці з суворими грифами і п'ятьма сургучевими печатями, про існування яких я вже й забув. Я зламав печаті, розрізав білі шнурки зазирнув у таємничий пакет кілька аркушоків і обтріпаний блокнотик з пожовклими сторіночками з півдолоні завбільшки. В одному з листів писалося «На ваш запрос сообщаєм». Довго писали, а читати, власне, нічого. «Справу майора Михна Г.П. переглянуто і за отсутствием состава преступління його визнано невинним. Про що й повідомляється?» Прекрасно. Ми тебе вбили, але тепер вирішили визнати живим. Ще один папірець був випискою з постанови про реабілітацію Гаврила Панасовича. Нарешті третій звався «Опись віщеї, з'ятих при аресті гражданина Міхно Г.А. і ввозвращаєм їх родственником покойного». В описі під номером один значилося блокнот самодільний із бланків іностранного происхождення з надписями на іностранних язиках. Номера два не було. Не було нічого більше, ні речей, ні повідомлення про те, де перебував Гаврило Опанасович, де загинув, коли, від чого. Ах, яка ж у нас робітнича та ще й селянська держава. Я взяв той блокнотик, мов послання від усіх невинно убієнних, мов голос Гаврила Панасовича, мов його втомлену душу. Блокнотик вільно вміщався в моїх долонях, я міг зробити з долонь сховок для нього, пригріти, приглубити. Пожовклий папір можна з допомогою хімічних реактивів знов зробити білим, можна прочитати на ньому вицвілі літери і втрачені слова, а людини не воскресиш, не вернеш. Не відновиш. Блокнотик без політорок зшитий дивною шпагатиною з картону. Гаврило Панасович розповідав мені про цей картонний шпагат, з якого зіткні були матраци для в'язнів концтабору. Набиті матраци були паперовими клаптями, настриженими з особових справ тих, кого вже немає на світі у кожному матраці тисячі таких папірців, на них тисячі імен мертвих. І ти теж приречений на смерть, і лежиш на цьому страшному матраці, мов у братській могилі. Та доки людина жива, вона не здається. Констабірники знайшли спосіб користатися навіть тими понурими письменами – Матраци стали своєрідною бібліотекою для приречених, їх читали і перечитували, шукали прізвищ знайомих, однополчан, земляків, матрацами обмінювалися, навіть торгували. Сам говорив Панасович знай робив з тих матрацних папірців невеличкі блокнотики і вів у них найпростіші записи про погоду, дні тижні, настрій, щоб не збожеволіти остаточно, щоб нагадати собі, що ти ще людина, що ти мислиш. Маєш пам'ять. Що місяця на їхній барак налітала гестапівська команда, робила обшук, відбирала все заборонене. І щоразу Гаврила Панасовича знаходили саморобні блокнотики, його кидали.